بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تقبل من خير فان الله به عليم اوس د دې زینا دریم باب شروع کای آیت 242 د 2 سوا او 2 سل وختم پوری په دې کې دي د پاره د تدبیری منزل یې د کورنۍ اسلام چې دیسره اصلاح د معاشره راځي او چې دا پمل کې رایښت شي نو پمل کې او خوشاله راشي یو بیان د مصارف او د انفاق چې کم سره مال لګي چداغي مسارف پی جنې او په صحیح ذيبان دي معلوم لګي دویم حکم القتال یعنی القتال چمشر دکور اغبا جنگوم کې د دشمن سارا کافر سارا زلور وې په বাহাদুর درهم حكم القتال في أشهر الحرم حكم دا جهاد في أشهر الحرم کی سلورم النهي عن ان الخمر والمسر منى دا شراب و دا جوارين ذكاة شراب و جوارين عامين و عمن نرازين بِنْظَمِ اِصْلَاحُ الْيَتَامَى دِے یتیمانو اصلاح چې تیم سره ظلم مکه وې داغي اصلاح وکي شَغَمَ اَنْنَهِي عَن نِکَاحِ اَهْلِ شِرْک د شِرْک والو سره نکاح مکه وې زکدا بتاد جنگ نه منې کوي د دښمن د کافر د جنگ نه د شرک او د دعوت بدر کوي وم, وم انهی ان القربان فی المحیس اتم مقصد الجماع نهم تعظیم دا الله. اللہ لسم مسلد الیلہ یو لسم ذکر دو لسم، مساله در ازعاد، دیار لسم، عدد در متوفه عنها زوجوها، چه در کمی خز عدد، این خواهن مرشی در غی سوار لسم، النهی عنی آن الحدبتی فی العده، فینزر لسم، حکم الطلاق قبل الدخول، شبارسم المحافظة على الصلوات واللسم إحسان مع المتوفى عنها زوجها اتلسم الإحسان مع عام المتلقات دا اتلس احكامات دي شده پا ملک رائد شنو امن و خوش علي بي دا قوراني اسلاد پار دا پا قواني یسعلونه که ما زایون فیقون تپوز که استانه ما زایون فیقون لبزی ما نداده چه سشی خرچ که قل تور توای ما انفقتون اغا چې خرج کوای تاسو من خیرین کم مال فلیل والی داینینو پس دا مورو بلار دا پارده والا قربیناو دخپلو خلوانو دا پارا وال یا تاما د تیمانانو دپاره والمهسااکې او د مسکانو دپاره وابنی سبیل او د لارې د مسافرو دپاره دلته سوال داې چې تپ شویددي چې څشی ولهله نه جواب په کار دی چې دومره مال خره. نو جواب کې مصرپ خی او اندازه نخی چې سمرا بلگی. سوال یو ده او جواب بلده. نو جواب. ان پاق دار سڑیخ پل وست مناسب ده. کلک خرش که او کدیر. ستاخ و خدا. ستاخ پل وست خو مصرپ و پی جنه چه لگه بے پچار. نو مسارب داشو خان. نو آم ما نکو که داسه یسالونكما يس ماذا ينفقون تپوس کيستان چې پچا باندې مال خرچ کي مصرف سوق دي پچا ولګ نو جواب بیا صحیح شو قل ما انفقتم وایغه چې خرچ کوي تاسو من خیرین ان کمال فل للوالدین پس د مور پلار د پاره دی او الاقربین او لپاره وال یا تا او د اعتمانانو دپاره ممساکنی او د مسکیانو دپاره وابنیسبیل او د لارې د مسافرو دپاره د لارې ضامن انجد الله لاره کې ب ب مسااف دي وما ته فو من خیر نه چې فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ فَسَيَقِينَنَّ اللَّهُ غَافِقُوا دَيْمَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ دَيْمَ الْقِتَالُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ فَرْضٌ كَشُهْدِهِ پتا سُبَانِ جِهَادٌ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ او دَبَّتْ دِتَا سُتَا د کافر سره جنگ ته مسلمان فرض دی چې کله کافر په مسلمان امرلو کې نو سوال راځي دلته الله وی هو کره لكم نو دابط خو په کافر منافقان او ته مومنانو باندې محبت نه لګي منافق په جهاد باندې خپاو او دلته لكم عام راځي نو دلته هغه بدوال یې نه د کوم چې منافقانو ته پتخ کارا کیږي هغه بدوالې دي چې کوم د طبيعت په می اوجاده عام طبيعت چې دین او هغه جنگ نفرت کوي او ګرانکارم نو جهاد د تګان سړی ته ګرانکار ښکاری او بوجي ته سړی خدای الله رضا د پاره کوي نو لکه سان څنګه روزہ گرانه کردے وسړي دماغ وباني بوجي سري خږيږي بدن کې ساه نه او د ځان کړه وړه چې د الله حکم دی کوتب علیکم القتال فرض شوي دتا سبن jihad او هو کره للکمو دا گراند بد لګي تاسو تام jihad ولې بته زکه چې یو خو د وطن نه جدایي ده او سو کم ده خپل خواخیوانی ملک نزید. خپل و بچون و تلین و بیزش سان کار نرید. مال بم پکی لگین و داو ما سان کار نرید. دشمن غشو تاو تورو تاو میزو تا بمزان مخامخ که زخمی کی دل پکشتا شید کی دل پکشتا سان کار کار نرید. وعصان خام خام, خام, خام، یا قریب دان تکرهو شیعات دا چه بد بگانی با تا سیوشی لرا و هو خیر لکو مودا بی تاسو تا سد پارا یوشی با تا ستا دیر بد لگی یکی با دیر خیری وعصان قریب دان تو خیبو شیعان دا چی مین با قوی تا سیوشی سرا و هو شر لکو مواغ بینا کار تا تاسو خو جنگ نه کوئ جنگ نه کول مخ خو خدای نقصان دے کافر بدبانې زور اورسي جنگ کی تکلیف دے د کافر سره خو تاسو لپاره کی پیدا دا والله یعلم وانتم لا تعلمون الله کوي ګټه تاسو پهی گئی یسالو نک عن الشهر الحرام قتال فی دا دریم حکم القتال فی اشهر الحرم ابتداء د اسلام کې دا سلور میاشتې چې دی کې جنگ نه یو یوزل قادا دویم زل حجہ د ر سلورم راجب ورستو بیا قرطبیر کې له چې دا حرمت منسوخ شوه زکه چې نبی له صلاتو و سلام سقیق قبلی سرپ کې جنگ کړو و اسلو نک ان الشهر الحرام تپوس کے ستانہ پر باراد میاشت دی عزت کی قتال فیہ چ جنگ کول پای کی سنگری قول طور تو وے قتال فیہ کبیر جنگ کول پدی میاشتوی عزت مند کی نو غنا دا هو اسودن نسبیل اللہ منے کول دا اللہ دلارے نا وکفر بہ یوکفر کول اللہ والمسجد الحرام او دارانگی کفر په مسجد حرام یا من کول خلق د مسجد الحرام نا و افراج او اهله او باسل د اهل د مسجد حرام من حد د مسجد الحرام نا اکبر عند الله لوی گنا ده پنځ د الله دا دغینم لوی گنا شو ول فتنه تو اکبرو من القتل او شرک لوی گنا ده د قتلنا نا جتا سودا دمرنا روا کوی نو که منگ تاو سر جنگو کنو دا خوب امدونه نروانه نشیم. شرک لویا گناده دا قتلنا ولا یزالونه یو قاتلونه کم همیشه ویده که پیران چه جنگی تاو سران مقصد دا که پیرسده دا دیم نخلک کڑاولا. تراغی جنگی حتی یرو تو کماندینی کم تردی چه واری تاسو دا دینستا سنائی نیستا تواغو که دا دی وسر سیده ومن رته ددمین کومڅوک چې مرتت شوستاسوونهاندديې هی د خپل دی نهفه مپس د مړ شوه هو کافر او د اوکوفر کوونکییم په اولایک د ب دغه کسان خابت فته ععمللو هم في برباد اعمال دنیا والله غیرا بربا د اعال د د په دنیا هم فيه خالیدون، دې په پدې او یو مسله ده اختلافی د احناف او د شوافیو په مینځ کې چې او سره مسلمان دي او مرتدد شو نو ایا د تته ايمان دا ختم شو که کنه باقري نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وای چې سړی مسلمانو او کافر شو نو کوفر په واجده د اغه د اسلام والا اعمال ټول برباد شو امام شافی رحمۃ اللہ علیہ وای چې دا اعمال موقوب دي یو سړی مسلمانو اعمال اسوالهی کړی بیا د مرتد شو نعوذ بالله نو د د د آمال چیری ده محقوب دی که ده سره را واپش و بیا مسلمان شو خواغزاره آمال و تبیا را واپش او که پا کفر بانی من شو نو آمال و بیا برباد شي چې جوانده ره او مسلمان شو نو آغا آمال بیا را زی ده ده امام شاپی مزر او زمونږ امام سیبوی که دوباره بیا مسلمانم شی خواغزاره آمال خطر سماره سمعرض اختلاف یو شي کې ده هغه د حج حج په ژوند کې یو ځل فرض یو سړی حج کړو نو او ذ بالله د حج نه روستو کافر شو نیما امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې دا حج د اغلاړ ختم شو کده دوباره بیا چې ته مسلمان شو کلمې وی نو دی ببل حج که اغزور حجی ختم شویده. او ایمام شاپی رحمت اللہ لیوی که دی واپس مسلمان شو کلمه وی. نو اغا حجی او اخو زندگی که یوز الفرزو بس اغا شویده. اوز دا حج بالا باطلی ده چه دی پدی کوپر مرده. او چلا جوانده دی مرد نده. او بیا ایمان راو رو اوز پا ایمان مرد کی. نو اغا حجو تواپس ششی بیارا اوگیس. دا امام شاپی رحمت اللہ لے دلیل دا آیا چی دلتا اللہ پاک وی ومی ارتاد دمین کماندینی ہی فی مد و هو کافرون سوک چی مرتاد شستا سنند دین خپلنا پس مرشو دے کافرون فا اولائی که حبت و تعمالو هم چی عمل برباده نده یاد شو او د امام ابو حنیف رحمت اللہ لے دلیل سوره المائده ايهت نمبر 5 ایت خوب کدینو دے اخر کیو گرے و من یکفر بالایمان فقط و من یکفر بالایمان فقط حابت اعماله وهو في الاخره من الخاسرين ومن یا فور ب ایمان چا چې کوپو په ایمان انې په مقابله د ایمان کې یا چا چې کوپرو ک ګډواټ ایمان سره ایمان او ب کوپو ک فقط ح تو عملو په تحقیق سره برباد شده د عمل وهفل آخررت من خاري نه او د په آخررت کې د توانیانو نام۔ نو گور دل توس چه د کوپر په وجه عمل बर्बाद شو دلته به د موت کېشتان نشته نو کمړ نه ده عمل बर्बाद ده دادو دا دا امام سیف دلیل دی او دغه شان بیا سورته زمر ایت نمبر 65 کی مراد دي او د دې ایت جواب افناب دا سکی چه دلته مقصد ده قباحد کفر کو ذکر کول نه تعلق ارتداد بالموت ان الذي نه آمنو وال الذي نههجرو زیري یې ننګ کسان چې معې را اوړی د قسان چې هجرتې کړړی الله او جيه د کړړ د د الله پلاه کې اولا کارجونه ررحمت الله د کسان يرجونه ان د ساات ررحمت الله د رحم يسأونه ک عن خمرې وال سلورم حکم نه عن ان الخمرې وال می سر منه شراب او د جووا نه ځکه چې شراب عامې جوواري عامې نوملقیمنو خوشاري دشر شراب بند شي جوواري بندې شي نوله بامنه خوشالي را ځ تپوس کې ستانخمرې وال می سر. په بارد شراب او د جوارې کې قل فیهما اسم کبر و و منافع للناس وای په دې ډول کې پېدی ګناه ډېرلو یاو پېدی د خلقو د پاره د شرابو د حرمت په اړه کې دری آیاتونه دي په قرآن کې په دې ټلو ټلو کې دا خبره زهین کې کې شراب دا یو ځل نه دي حرام شوی دا تدریجان تدریجان اینه په مزه زبان باندې الله حرام کړ اولنې آیت د شرابو په مننه کې داو چې قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس واي په دې دوالو کې ګناه د ډیرلویا او په دې کې پیدیو دی دخل کو د پاره نو چې چا به ګناه ته قتل نو شرابا جواری بے شراب او جواری به نہ کول شراب به نسکل جواری به نہ کول او شاب اپه کې پیدو تا تعلق ولای هغه ته عمر رضي الله عنه ویل یا الله زمونږ په کې ګډ وډی سو کې کایو سوکنا اللهم بين لنا بيانا شافيه الله مون ته واضح بیانو کا چې بالکل پورا پتا راته ولېږي نو داغینه بعد دویم آیت راغی د سوره النساء <تصح> چې <چی> د <دا> موږ <مز تصح> په ټیم کې حق تعالی ناروا دي حرام دي نه بیس خیر او خیر ده چې تو کوس کې نو دمره ګناه نه وي سوره النساء درې سالوي وګوري سوره النساء پنځمه سي پارا یا ايها الذين امنوا لا تقرب الصلاه وانتم سكارى اې خلک چې ایمان وره وړې دي منې ځکهږي مانځتا او پداسه حال کې چې تا سو نشئ حتا تعلموا ما تقولون تر دې چې په واشه پاره چې تا سو وایې وګورئ د نشې په حالت کې به مستنند ځکهږي نو دې ماته په دې چې ګینه مونږ مکوا یعنی چې مونږ ټیم دې نه شو نه ځا نو ساته دا دویم حکم شو نو بیا حضرت عمر او یا الله هم بيل لنا بيانن شافيا الله پوره بيان راولېږي چې پوره پتاولېږي مونږ نو دریم نمبر کې بیا وګورای لګرستا آيت د سورته مايده آيت نمبر 90 کې سورته المايده آيت 90 پایکی مکمل حرام شو بیا و ما یا ایه الذین <سحن> آمنو انما الخمر والمسر والانساب والازلام رس من اعمال الشیطان <سحن> فجتن بو لا لکم تفلحون ای خلکو چ ایمان امرا والے یقیناً شرعب و جواری، والنصاب و پدرگون و علالی، والأزلام و پغشو تقسیم کول، یا قسمت معلوم اول پغشو، رجتم من عمل الشیطان دا گند دا عمل دا شیطان ندیم، فجتنبوهو زانو سا تید دینا لعلکم تفلحون، دید پارا چی تاسو کامیاب شئی اینما یوریدو شیطانو یقینن غواڑی شیطان ایوکی عبینکم العداوات والبغزوا دا چې واچی اس تاسو مینس کی دشمنی و بوز فی الخمری والمیسیر د دو شرابو په کولو د جواری کې ویسود دکو من سبی انجکر اللہ وانی سولاد او چې باندې تاسو د ذکر دالانه او د مانزنه فهل انتم منتهون آیته سمن کی دن کی استبهام تقریری د دمنې نه پاره نه منشه امر مان یعنی منشه نو حضرت عمر رزل اللہ تعالی عنہ وايې انتهینا بس منشه مونگا او منشه مونگا بس بیا ونشه نشا په بیان داسو چې د رښتمن عملی شیطان شو ندا تدریجن تدریجن حرام شروع. یایو هلدینا منو خواه ویس اعیس الونک آن الخمر والمیسر. تپوز که اسطانا پا بارد شراب او د جواری کی. شراب حرام جواری حرام شراب والی حرام دی د شراب و نقصانات سری. یو نقصان داري چ مينل مخاسومه شرابي سړي چده جګړ مار ډيري شراب چې څوک چیز کی او خصوصا په نشه کې نو جنگو نډېر دویم دیم د شرابو نقصان دهل مشاتما کنزلي ډيري کې ابياروست ما ځني په شوي دريم وقول الفحش غلط خبرې ډيري کې ګندا او بل نقصان دار چ دروغم ډیروي وزور بل غټ نقصان ده چې د انسان او د حیوان فرق ده پس پاک او شکل چې سړی نشو کی د شراب او یا د بل سن د عقل کار نه کړی عقل یې زائکیږي ده سړی بل نقصان دار چې کم سړی شرابی نه اکثره دا مونږ نه غټ ودی یی نه کوي یا چې تا غټ ودی یو کيو لستین زنکی بل نقصان دہ چداله د ذکر نور واخ نا غفلت کی نو دا د شراب او نقصانو شراب الله زکه حرام نسائی کې حدیث ده چې نبی رسول الله پرمائیں استنبل خمر فایننها ام الخبائث شراب او نزان او ساته شراب صرف پلیټی نه دا دا د ډیرو پلیتو مور د ډیرری پلی د دی نه جوړږي او یو روایت کې راځی چې پهخوا یو سړیو ډیر سړیو هغه به شپور داال عبادت بعدت کو یوښوه بد کاره زنا کاره ې د زنا مطالبه کارو هغې دی به د لزه چل چلبانې تیارو. نوینځ ته وی ور شدا بزرگ دي او د توه چ زمنګ سه مساله ده او مونږ یو چې ته پکې گواهی نو د الله رضا د پرما سره گواهی لاله غریب خو د ثواب په خیال روان شو چې شهادت وی گواهی په خیال لاله نو کله چې د نن پورته نن نوت هر پس دروازې بندې کړې او دا خز وطوئی چی تا گوائی موائی لمنی راغوختای خود دیل می راغوختای چې تماس سره زناؤو کی. او یا دا سکارو کی چی دا شرابو سی. او یا یو کس ناس توی چی دا مرگی دیدریو کی یو گنابکی. او که ته تا دانه که نزوز خلقو تیم چه داو گور ما پس کور تراغل. بد ناموم دیم. نو هغه سری سو چو که چیره نو سو کم. نو یره دا دواره گناهونه دیرناکار دی. مرگم نشم کوله زنام نشم کوله و شراب که اوست کم توبه بو بازم اخیر. زو یو گیلاس رل را که شراب. چه کل شراب اس کل نفناشاشو او پزان نفویده.